I min ungdoms fagraste vårdförstående så jobbar jag extra i en elbutik i Nilsons el i Huliksvall. Kommer ni ihåg den? Ja, ja. Lovar vi gamla Sundsvallsbanken där? Nej. Ja. Nej. Nilsons fel. <laughs> ja. Nej, men det är inte... Jo. Nej. Det var men Nej, men det fanns väl ingen ström då du var? I? Nej, precis. <laughs> Möjligtvis lite grann här lite här, ångström. Är inte du från djuraperioden då? Krita perioden Krita-perioden, <laughs> ja. Då... Nej men i fall, jag stod där bakom disken och var Ni vet, sådana pryor då för den tiden. Och från den fram till disken är ungefär två och halv meter kanske Jag vet, ungefär Och jag stod den en dag och helt plötsligt den upp Och in kommer en gammal kär tant. 85 någonting var. Och ni vet hur gamla tanter kan gå Lite så det va Det tog ungefär två och en halv Att komma fram till disken Det stannade hon Och så hon på mig och så säger hon så här Ursäkta! Har ni massageapparater här? <laughs> ja alltså Det har vi faktiskt Hur fan får man av dem?